Я ж думаю, отже, я є. А слова ж не мертві. Коли були мовлені речі не мертві, вони десь лише перенесені в інше місце. Люди не мертві, коли їхні душі ширяють десь тут, поруч, можливо, тоді разом зі мною за тим, чого не в силі згадати, бо ж, мабуть, я не одна така. Та навіщо тоді я вмерла, коли нічого не збагнула в житті, ані про саме життя, ані про смерть, коли ніщо мене не втримало від смерті». Хіба я там не мала чогось такого сильного, всесильного, що змусило бодай би боронитись від білої жінки з чорною квіткою, а не йти на її поклик, як жаба на гіпноз гадюки? То що все в житті безсили, безважчісно і примарне? Хіба у найважливішу мить грандіозної події, а саме зустрічі з власною душею, мені легко почуватись метеликом, що залетів з нічеля на вогнений близьк чорної квітки? З було занадто там, то чому я мала датись так легко сюди, Чому я не боронилась, не воювала, не хапалася за життя, як за Соломинку? Адже я майже ніколи нічого не приймала на віру. Сумнів точив мене повсюдно, хоча я багато разів давала безконечну наївність і щиру віру. І що, у мене ще звідти життя обгоріли сто сот раз і нарощені сто сот раз крила. У мене опалені вії і зачамрілі від випадкових вогнів очі. Я майже руїна. Сама руїна, але вона стала комусь потрібна. І ось так раптово, зненацька, легко і швидко мене позбавлено навіть пилу з цих руїн. Бо коли я не відчуваю, бодай, фантомів на тих місцях, де мали би тулитись очі, чи руки, чи крила, чи щось там іще, то очевидь, із мене стерто навіть пилюку. Навіщо? Ким? Для кого? На чиє замовлення? І чому мене покарано в найстаннішу мить цим безлуздим думанням? Нічим іншим, лиш думанням, від якого мене боліла голова ще за життя» то на що мені думати ще й тепер, коли мене вже нема? Нема і гата. Проте чомусь мені здавалось, що десь отут, отут, що мало би називатися простором, і де літали чи пливли моїй мляві безголосі мислі, метушаться ще й мільярди чогось інших думок. Та ні, не здавалося. Я була живим, хоч насправді й мертвим свідком змагання інших думок, марафону пристрасти, що бояв довгіл мене, Хоча довкола панувала тиша. Але чиїсь думки таки штовхалися, як люди у ранньому метро, обганяли одне одну. Наступна, як чумна, налітала на попередню. Попередні гамселила ту, що була задовго перед нею. І всі вони чомусь поспішали до мене, як до дзеркала чи до рупора, подивитись одна на одну, випередити, заявити про себе, змести попередницю, розчистити дорогу інші. І це була така вакханалія, що перевершила всі відомі мені вакханалії, коли я була жива. Це божевілля? Чимось, хоча й не знаю, чим, думала я. Та божевілля могло трапляти з людьми. Я тепер не була людиною, отож навіть божевілля мені не є приступне. Не стала я й жодною звіриною, ні собакою, ні птахою, отже і сказ тепер не для мене. То навіщо мені випробування цим божевіллям по смерті? Але щось є, щось, коли я вдруге вмираю у цьому бешкеті верти відомок, де жодна не є закінченою чи буде зрозумілою, логічною чи доречною. Це чисте свавілля. Я знала, що свавілля господарює в інших сферах, а тут існувало свавілля домок. О, ні, це не свобода, це анархія, яку треба карати вогнем, чи мечем, чи гратами. Це цілковите вільнодумство, що підпадає під кримінал і покару. Де це я чула? Звідки я знаю про це? Біла жінка з чорною квіткою мене цього не вчила. Вона була таки жінкою, бо не показала свого обличчя. А це закон справжніх жінок? Та хіба під час анархії щось чи хтось можуть претендувати на справжність? Хіба дикий розгул мислі, що паралізує тепер мою волю, це смерть? Це і перевісний танок уривків свідомості. Це і є моя смерть? Смерть – це ніщо. Це тілковите зникнення». А від мене таки залишився шматочок, як хвіст від ящерки. Саме він і доконує мене. Отже, це не смерть, оскільки зі мною нічого не відбувається. Мене не прилаштовують ні ні в пекло. Мною не опікуються ні ангели, ні діяволи. Мене не ведуть на плаху. Нема страшного суду. Мені не виставляють рахунків. Мене ігнорують. То чи це смерть, коли ти цілком зігнорований? Зігнорований, мов, не існуючий. Для мене це дивно. В житті траплялося по-різному, однак я ніколи не почувалася зігнорованою. Я знала увесь спектр почувань інших людей до себе, від поклоніння до прокляття. Однак ігнорування, байдужість – ніколи. Отже, ігнорування мене у цих неозорих, бо невидимих просторах – доказ того, що я таки не в житті.